Där satt den! Där satt den! Bam! Bam. upp! Ja, rätt upp i klockan. Jag hör hörde med dig. Jo det är bra, det är bra, det är ja. bra. Um, vi får ta och presentera vad det här är för någonting egentligen, tänker jag. Ja, gör det. Um, det här är alltså, det är jag, Palle, och så är det Martin som um, ska kicka igång en podcast här. Vi, ja. vi sitter på olika ställen i världen, men uh, vi har ändå... Uh, med våra sinnen gemensamt. Jag känner ändå någon form av närhet. Ja, ja. Det är det. Jag känner mig nästan lite upphetsad. Skulle jag kunna ja. säga. Ja. Det viktigaste du... är att vi har den närheten tror jag. Ja, jag tror också det. Det är någon slags connection där. Ja. Uh. Men detta ska i alla fall minna ut i en podcast som ska heta skinnet brinner. Ja. Skinnet brinner. Eh, och detta är då första episoden. Mm. Känns det bra? Det, det känns riktigt bra. Det känns riktigt bra. Vi har väldigt mycket att gå igenom. Vi ska, vi ska presentera oss själva eller varandra. Ja. Eh, vi ska eh, vi har väl dagens ordvits har vi. Eh, ja, så har vi. Du gillar det. Vad har vi mer? Du gillar ordvits menar du? Ja. Jag, jag har, jag, får det får stå för dig Dagens drink Jag jobbar ju som bartender då För er som inte vet om det Så det kommer en liten eh... ja, vet, du, jag har, vet du vad vi kan, vi kan göra så här att Jag presenterar dig Det kan ju ja. vara lite kul Och så kan ju du presentera mig ja. Och sen så får man en liten eh, egen del Där man kan fylla i saker som eh, Där du kan fylla i grejer som jag har missat Och, och, ja. och, så där, och tvärtom ja. Och så, ja men det låter bra och så kan ju du ta ditt blandande av det du alltid håller på med. Det kan ju du ta sen. Och ordvitsen om du nu så gärna vill köra den så får du, tycker jag nästan du kan lägga den som en, liksom, som en symbol i slutet. Eller? Innan vi är På programmet liksom. Ja, okej. Ja. Låta folk vänta på det bästa på något sätt. Finalen. Ja, det är där för de lyssnar så kan de nog ändå få vänta. Ja. ja. Ja, men hela den, hela den tanken. Ska, ja. ska vi ska vi ha vad fan, vi måste ju ha en ingel. Ja? Men det är eh, kan jag har tillförrätt jag har en ingel här. Ska vi se. Ja. Um, ska vi se. Jag har då ska vi se. Ja. Um, för... hej och välkomna till skinnet brinner skinnet brinner skinnet brinner hej och välkomna till skinnet brinner allt kan hända idag alltså den är så bra den är ju bara klippa ut den så kör vi den ja jag tycker den är den, den satt va den så den vi satt. loopar vi den hela tiden ja den kan gå den Kan gå som en loop. <laughs> okay. jag har lyssnat på det i timmar tror jag <laughs> Men eh, ja, är du redo nu för min, eh, du, min presentation av dig? Ja, nu kör vi. Det, detta kan ju bli vad som helst. Vi, vi känner ju varandra bra. ja Men jag tänker inte hålla igen här nu. Nej, jag bara smeta på här. <laughs> eh, Okej, okay. eh, du heter Paul, eh, mm. känslan. Jag mm. kallas Palle. Eh, är från Karlskrona, från början. Precis mm. som jag. Eh, du. Eh, har spelat väldigt mycket handboll. Mm. Mm. på I samma lag som jag är till och med. Ja, stämmer. Du har en bunte högskolepoäng från lite diverse goa grejer. Ja, klockan har lite fint. Jag kan fissa. ta lite mer själv. Mm. Du har varit förbundskapten. Ja, stämmer. Också det det handboll. Mm. Och nu... Kan Då... Jag kan tillägga att det var i Zambia, och inte Sverige Nej. eller Tyskland. Nej, Zambia, precis. Det ja. tänkte jag att det kanske du kunde lägga till sen. Du fördörjade där. Ja, ja okej. Okay. Jag ska hålla käft. Du har ju varit mycket ute och sprätt dina, dina sprett spin på världen. Du har ju varit lite <laughs> överallt. Det ja. kanske du också kan ta en liten veva om sen. Okej. Okay. Mm. Och nu är du i Norge, right? Ja. Mm. Och jobbar då som bartender och lite allt möjligt, va? Ja, ja. Och har du så? Ja. knäga på? Knäga på, ja. För nya eventyr? Ja. Vad tycker du? Ja, nej, jag tycker det är bra. Jag tycker det är ett bra jobb. Du, du märker att du är förberedd. Um, ja. ja. Vad ska jag lägga till då? Jag, jag tycker jag du kan. Ja. ja, du kan ju berätta. Uh, ja, ja, om förbundskapten jobbet kanske Eller du kanske kan börja med att du har spelat själv Ja, jo Jag har spelat handboll då mm. uh, För det är lite tråkigt att snacka om Jag har spelat handboll väldigt länge mm. Och det var ju kul då Men nu är det inte kul längre Nej. Uh, Och sen så um, förbundskaptenjobbet. ja Jag jobbade som volontär i Zambia I tio månader mm. uh, Där blev jag förbundskapten för handbolls, handbollslandslaget mm. Det var spännande Uh, yeah. Här i Oslo Det är ju där, det är, det är nu, det är här och nu Som det, är liksom det, det skiten händer alltså Det är här det riktiga yeah. säga, Livet börjar uh, uh, här, Nu är det mycket på gång Jag har ju den här podcasten här Jag räknar lite med att den kommer att leda till uh, uh, Någon form av uh, rikedom och Ja, all... ja <laughs> Extrem framgång och brömmelse Makt, uh, makt Oinskränkt man... makt Tänker jag Mm. Um, och så har jag också uh, Ett konstprojekt på gång här Så jag målar i princip en tavla varje dag Så ska jag kicka igång en vernissage Här snart uh, i en lägenhet faktiskt det... Där man får komma Ja men det är väl spännande va Entry ja, Det antar jag att vi kommer få höra lite mer om I kommande avsnitt ja oja, oja, det kommer vara ett genomgående tema Det tror det jag precis som ordvitsen där Däremot så skulle jag vilja höra om när du var iväg så länge, om du bara kan dra liksom vad tanken med resan och vad var du för någonstans? Ja, den, den senaste nu då tänker du? Nej, det som var innan det, när det var iväg. Ja, ja. ja, ja. ja okej okay då. då, då får du gå snabbt här då. Ja. Jag har, jag har tåglöfat i Europa här ut, så har jag åkt transibiriska järnvägen. Mm. Och så, den, åker, den går ju genom hela Ryssland och så transmongoliska var det egentligen också då, Så vi gick genom Mongoliet mm. Ulaanbaatar uh var ute i vildmarken och, och kampade Sen stannade vi till slut i Peking uh, Vi drog vidare till Sydkorea, Japan, Tokyo mm. uh, Vad fan var det mer? Taiwan tror jag Men jag är lite osäker på det om, om, om vi bara diskuterar det det blir så många... ja, Och så ja, det var det Filippinerna och, och, och Thailand och så här mm. Och sen så, har jag också då, så åkte jag till Centralamerika ja, En månad i London Och sen så åkte jag till Centralamerika Hängde där i Costa Rica ett tag Drog till Mexiko typ en månad Och sen USA körde en roadtrip där Med, med, med goda vänner Det är väl mm. det det hela så gott som Målet sen är ju nästa, nästa gång Blir ju Sydamerika på cykel tänker jag Ja. Uh, ja. <laughs> det kanske vi kan också vi. får följa upp uh, snart då. Det kommer säkert en uppföljning på det. Uh, jag skulle ju vara där redan i tanken, men nu har jag ju fastnat här i Oslo. Tanken är väl att denna här podcasten uh, inte mm. egentligen uh, aldrig kommer läggas ner? Uh, det här kommer vara ett projekt som fortsätter till döden, som jag ser det. Uh, uh, uh, och sen uh, då uh, våra barns barn uh, uh, uh, till dem då. Ja. Jag ser, ja, precis, det kommer inte vara som att de har ett val Om de vill fortsätta eller inte utan... mm, nej, nej, så nej. ser inte jag det jag ser, nej. Det är mer än en... Helvete uh, Ja, det är mer än något de måste göra Ja, men nu får vi gå vidare här vet du För dagens lyssnare, de har bråttom De är på väg någonstans hela tiden Så att vi måste eh, ta nästa, nästa hack här Jag ser att det har redan gått åtta minuter Och folk tänker bara, vad fan snackar de för skit Så nu, nu, nu kommer ju presentationen Av dig då Mm. Eh, Martin... Jag ser mycket fram emot Ja, ja här är det spännande. Mm. Mattin Fröborg, eller eh, Mattin som man säger. För man äh, kommer ju ofta från Karlskrona där skippar man äran. Så ja. Martin eller Mattin, Mattin Fröborg, ja, är... eh, kommer också från Kaskrona eller närmare bestämt eller ännu närmare bestämt. Vad fan är det du kommer ifrån? <här> <här> eh, jag skulle nog egentligen säga Kristianopel faktiskt Nopen ja, du kom... ah. Men, fast det gör du ju inte Det stämmer ju inte, jag vet ju att du kommer från en liten förort Till Kristianopel <här> <här> Säg nu som det är <här> eh, e Söremåla menar du? Söremåla ja, ja. Martin kommer från Söremåla <här> Ja ah. <här> eh, också spelat handboll väldigt länge eh, Studerat till miljövetare Eh, stor miljökämpe eh, Också liksom jag Ute efter att rädda världen mm. eh, Plugga just nu vidare Samt, Vad är det du pluggar nu vidare? Du pluggar till en ja, jag master jag kan, jag kan låta dig dit, så ta dit ja, jag, ja, jag Du pluggar vidare helt enkelt Du ska bli ännu bättre på vad fan det nu är Du gör Ehm och så samtidigt så eh, har du gått och blivit tränare för ett eh, damlag i division 1. 2. 2. Du sa att jag skulle göra min grej här va? Och så... <skratt> ja, jag, jag ville vara inne. <skratt> ja. ja, men fick in då. Ja. <skratt> eh, och värt att nämna där var ju att jag blev också erbjuden ett, ett jobb som assisterande tränare. För det samma laget. Vilket var väldigt, väldigt lockande. Men. Uh, ja. Nu mm. har ja, jag. Och sen så, kan jag, så är det ju så att jag och Martin har ju varit polare i uh, många år nu faktiskt. Ja, många fan, år åren. Det, ja, Vi har ett par år på nacken uh, som, som polare. Och. Uh, jo, just det. det. Det är värt att nämna också att Martin är ju den killen som aldrig säger nej va det eh, Ofta när man eh, har fått några eh, Liksom Innanför västen så att säga eh, Och springer ut på stan och ska hitta på upptåg Då är ju Martin den som kommer i del Den kan vi klättra i Den där kan vi hoppa över alltså, Vi kan, detta, kan göra något det, roligt på den personen detta, har, detta hittar du på nej, nej, jag skulle säga att du är en av dem Som du hakar på det mesta ja. Har du sett mig klättra på någonting Någon gång Mm. Helt jag nu? Nej, inte så sett. Men jag har ju, ja, du, har ju, du har ju liksom inte det. Nej, det är kanske. Okay. Menar jag? Jo, okej. Nej, det är okej. Du är inte ja. den som säger nej. nej. Nej, det är jag inte. Okej, okay, får jag ta över? Eller har du ja, det sista här skulle jag nog säga har mycket att göra med att jag är lite konflikträdd. Att jag inte vill säga nej. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> lite. Ja, lite den. Men en alltså jättefin presentation, verkligen. Ja, så bra. Jag skulle vilja flika in här lite på utbildningsgrejen. Mm, mm. Jag har ju precis tagit examen som miljövetare, så jag har ju en kandidat där. Mm, och mm. det jag gör nu är egentligen att jag pluggar så att jag ska bli energispecialist, byggnader. Mm, mm. Jag är mycket intresserad av förnyelsebar energi och... Eh, och så sådär mm. eh, Så det Tänkte jag göra Det håller mm. jag på med nu mm. eh, Och har jag då handbollstränarjobbet Där vid sidan av lite mm. eh, Och så, så eh, Kommer jag inte riktigt ihåg Vad du svamlade om i början där. Det, kan, det var något jag tänkte om att det skulle Bättra på men eh, Vi kan åtta det var så egentligen Vi håller där, du är ja. nöjd Ja, ja. Eh, tack mm. Härligt eh, Om vi då ska presentera podcasten lite mer ingående Utöver att det kommer vara en ordvits i slutet eh, Så kan vi ju säga att vi kommer blanda högt och lågt Jag har ju nyligen startat en revolution här Som jag hoppas genomföra bland annat på podcasten eh, där, där vi då ska leda världen Och så vi, vi jobbar fortfarande med att komma fram med exakt vad det innebär så Att rädda världen kommer ju vara En del av podcasten också tänker jag. Men vi kommer ju då Blanda högt och lågt Så till exempel så har vi ju dagens tema Som är gymstereotyper Eller folk på gymmet Ja jag var Det är ganska att... lågt Egentligen Jag var, på, jag var på, gymmet gymmet på gymmet nu Du var det? Ja. ja Hade du några stereotyper som du såg? Ehm uh... Nej, inte vid denna tiden. Nu, ja. Vi spelar ju in detta på eftermiddagen. Klockan är närmare bestämt eh, tio i tre faktiskt. Ja. Så jag, och jag har precis vatten. Det är då det är minst folk i alla fall på detta gymmet. Ja. ja, just det. Idag, då. Ja. Här är eh, Ska vi börja med att jag drar mina stereotyper och ja. kan ju du dra dina. Kan jag fylla ut? Du, ja, eller om du bara tar ta ett gäng sen. Ja, ja. Jag har nämligen namnat mina stereotyper. Eller om man... ja, det, ja, men det har jag också. Ehm, ska vi se. Ja, Men kör du, ja. gå lös läs med dina. Ska vi se. Ja. Men då är det då eh, den eh, killen som jag kallar för tjuren. Eh, ja. eh, det är alltså den där riktigt stora jäven. Alltså, alltså inte den här den biten utan den här riktigt stora. Aha. Du vet som när han är där då finns det inga andra vikter över Men hur snackar vi om vi går in på muskeldefinition på en sån kille Är den sån som har lite så här tyngdlyftarmage, en ryss det... Ja, lite kanske men inte så här att uh, den är, uh, att den är uh, uh, Jag skulle säga att den är, <hör> är fastant men den är inte mm. mm. där överhängande Om man säger Alltså är magen bastant eller kroppen generellt Magen är bastant och kroppen ja. är bara stor som satan Alltså man ser verkligen Du vet ryggen är som en innervägg ja. Den är så jävla stor och Ja men du vet jag ser ju en kille framför mig som, som gick på mitt gym där jag jobbade innan Han var ju tjock mer än någonting annat så han är ju stor Ja det är inte den tjockheten jag är ute efter riktigt. Nej. Det är den här killen med tjurnacken liksom. Den här, ja, Nacken är jag med på, den vet jag nu. Den, men hur, är, hur ser armarna ut till exempel? Nej, alltså de är ju stora som satan alltså. Stor, stora har du sagt många gånger nu. Men vad, alltså, hur, vad är definitionen? Tänk dig bodybuilder versus tyngdlyftare tänker jag då. Nej, då tänker jag att det är mer mot tyngdlyftarhållet. Ja, ja. Uh, och med, liksom, man ser att det är, här snålar man inte på vätskan eller några tömningar och sånt här som bodybuilding. Det är ingen här, glänsing uh, eller detox där inte? Nej, nej. nej alltså, här, uh, här, Han käkar allt. Ja. Han gjort det tungt som fan. ja Och man får inte ögonkontakt med en sån... Uh, med tjuren för, man, vill inte få, man vill inte få fastna i en obehaglig ögonkontaktsituation där Alltså man kommer vara den som viker blicken först ja, ja jo dels det Men sen tänker jag att man får inte ögonkontakt För att det går liksom inte Jag tror att, att Tjuren ser inte mig han ser Nej inte. han ser inte Han ser inte vanliga människor Nej. liksom. Det, det var tjuren det Ja <laughs> eh, sen har vi eh, människan som jag kallar för eh, crossfittaren. Ja, alltså det, då snackar jag på ett vanligt gym. Alltså, eller så ja. eh, ja, här. Ja, det kan vara lite panskisar på morgonen, och det kan vara lite efter jobbet folk och sådär. Ja. Så det är, visst, det är några skivstänger, och det är lite maskiner, men ja. crossfittaren kommer dit. Eh, då kommer hän eh, dit med hela munderingen, hela utrustningen, du vet, strumpor ja. och kör, alltså med, du vet, såna här höga strumpor och lite korta shots och eh, ja, ibland ett svettband på huvudet och du vet sånt här, det står crossfit på kläderna och sådär som de jag har Ja. mycket cykelbyxor och sånt också eller såna här ja. speciella cykelbyxor Ja, precis, där det står typ rebook på eller något sånt här Ja, eller typ så här X står det på ja. bland ska man veta ja. vad det är för någonting Ja, det är säkert cross Ja, det <laughs> <laughs> Ja. det är ju logiskt. Fan, nu trillar den ner här den på lätten. lätten. Den ja, Behövde slå lite på maskinen där så trillar den ner. Ja. men då tänker jag att och denna människan då kom, ja. kommer till ett sånt här gym med hela fullmundering och kör sina övningar där ändå, ja. sina lite speciella. Jag, ja. alltså, jag har absolut ingenting emot CrossFit som träningsform, snarare tvärtom. Mm. De Nej, jag att det är lite lökigt eh, När man kommer dit Och ska ta upp eh, Liksom 20 kvadrat eh, ja. På fyra Springande grejer så man bara... ja, men det, det, det roliga som de gör är att de samlar ju De samlar ju på sig De ska ju ha en skivstång, en medicinboll Och de ska ha liksom en sån här låda hoppa och upp och ner på ett jävla ja, en rep en Så de fäster i taket Och en och... En cykel drar lite dit ja. Och bakgräng och lite sådär. En gång var det extremt. Jag såg en kille dra in en jävla kajak som han paddlar runt med där. Det var ju, det var ju ja. liksom lite för mycket. Jag säger Man blir ju man blir inte förvånad heller, det är det. Nej. Nej. Ja. Eh, det var crossfitter. Sen har jag den jag kallar för åskådaren. Ja. Eh, det är ofta en kompis till någon ja. som... Eh, till någon som är mer van då Som på denna åskådaren då Står egentligen bara och nickar Och säger liksom så här, a, a, Ja, aha, aha, jo, aha. <laughs> ja, ja, ja, ja Jo Ofta Ofta så får åskådarna inte tillräckligt mycket hjälp Av Nej. den kompisen Som, som är. är med och tränar Liksom Sin mer träningsvana kompis då Alltså, eh står mest där och man ser att den ser lite så här kollar runt lite på folk och ser den väldigt obekväm. Ja, just det, det är klart. Och när, när man väl gör övningarna så, så är, <laughs> alltså, då ser man att den kanske inte kollar tillräckligt mycket på kompisen heller. För att man var så, för att, alltså, åskådaren var så nervös. Ja, tittar runt omkring, sig kan inte hålla fokus. Precis. Oh. Den, den håller du med om Den har du inga invändningar mot alls uh. Den var bra förklarad Kanske Ja, ja, jo, ja jag köper den jag köper ja. Den. Ja. Ja. Uh, Sen har vi flexaren Ja, flexaren Klassiken Här är det mycket spegel och grejer Och det flexas ja. och det pumpas och det är inga... Alltså, helt ärligt Jag har faktiskt inga problem med denna Nej Jag gillar Nej. den nästan Ja för att, det borde vara mer flex i livet. Ja. I vardagen. Ja, alltså jag tycker att bakom de här musklerna då som flexar, eller står där och liksom du vet spänner te och lite sådär. Ja. Det ligger mycket tid bakom dem. Och då tycker ja. jag att ja men om det hjälper dig där och du har pumpat upp lite och så så tycker jag att jag har ingenting emot det alls. Du vet. Jag vill flika in en grej där man, man kan ju inte säga något annat Som en gymfåne som man har varit tidigare alltså, eh, Det är ju klart att man gillar att titta på sina muskler När de är upppumpade Det är ju ingenting Det gillar ju alla Alltså alla killar hade ju gått i bara över Om det hade varit socialt accepterat på gymmet Ja, oh. inte alla kanske men ja, Jag hade definitivt gjort det Ja, alltså man vill ju se skillnaden Typ, ja nu kommer man in helt slapp och slö och sen så bara pumpar man loss och på, på, på alla vikter och, och så kan man kolla sig i spegeln och bara ojda. Vad händer nu. Ja. De som äh, tycker att det inte är okej okay är de ja. som inte har tillräckligt nice muskler. Jag tror faktiskt det. Jag tror de det det finns en massa farliga. shaming i vårt society här idag som, som är ett äh, stort problem. Ja. Äh, man ska, ja. Ja, men, men i alla fall, det, det, ja. Ja. Vad, vad har vi för nästa figur här? Då? Ja, eh, proffset. Proffset. Ja. Oj. ja. Detta är perfektionisten i detta sammanhanget. Ja. Man ser att all teknik sitter som en smäck. Ja, just det. Bra övningar och så. Du vet man ska ja. eh, alltid gå. Du vet han kör eh, marklyft, han kör böj och ja. han är jävligt kusin. Och ja. Ja. så kör han snygga dips också. Du vet allt. Ja. Där, ja. Det, det är proffset. Jag Ja till. Ja, ja. Känner ja, mig det? Jag, känner, jag känner att jag kan, jag kan relatera jag, kan, <laughs> ja, jag känner att det där är jag <laughs> ja. Jag som är proffset ja, Jag har en sista här uh -huh. uh, Det är den jag kallar för uh, Armstrong Oj oh, ja. mm. Jag kan nästan tänka mig uh -huh. Inte så stora ben va? <laughs> Nej det är faktiskt helt fel <laughs> eh, detta är människan som cyklar till gymmet eh, Och sen sätter sig på cykel ja. <laughs> Och sen cyklar Och eh, sen Sen cyklar hem <laughs> Och så cyklar hem igen <laughs> ja. Ja, det, det där är ju det där är fascinerande. <laughs> ja, men det, jag, jag ser ofta sådana Men hur vet du att det att det är det de Du, du följer dem? På, på, ja, eller liksom... Du... Jaja. ja Jaja. Alltså jag är ofta Samma tider ah, Så, så äh, blir det att äh, ja, Man ser Armstrong där Kommer <laughs> säkert Ser Ja ah, ah, den är jag ganska bra. sjuk på något sätt mm. Det var de jag hade Ja, ja men då, då, då, då, har jag, då ska jag komma med mina här Jag har ju inte förberett någonting Men under tiden du har sagt dina så har jag skrivit upp ett antal Som jag känner att jag vill ta upp eh, Några kanske liknar dina lite grann Men eh, ja Jag har ju till exempel då Armstrong Som du tog upp Jag har ju en egen version av Armstrong Ja, Det är ju, det är ju då självfallet han som, eh, som har glömt Lägg dig han, han har glömt lägg det i tio år nu. Okay. Ehm, men han har jävligt schyssta biceps. Jävligt schyssta biceps. Ja, en sån en snygg eh, V-formad eh, triceps ah. också. Ja, oh ja. ja hela, hela överkroppen är V-formad från liksom, sidan och bakifrån och allting. Ah. Ehm, det är en det är bra svårt. kille i grunden. Ja, han är bara lite vils också. i livet. Ehm, ja, vad har vi här nästa då? Då har vi... Strosaren Då har vi en kille som det må, det, Vi snackar mycket killar här Märker jag Fan, ja. Ja. Men det, är för att, det tror jag är för att tjejerna När de är på gymmet så sköter de sig Då tycker jag att det är sällan jag ser någon tjej Som är dålig på gymmet Ja, Eller det är sällan, det är sällan de faller in i stereotyper på något Ja sätt. Det känns... dålig var helt fel att säga Men alltså sällan de äh, Faller in i, i något sånt här konstigt Ja precis ja, De här klassiska stereotyperna är ofta killar Ja. Ja. Eh, ja, men vi kör vi, Då har vi strosaren eh, Och det är inte bara som det låter En kille som går omkring och strosar Och inte gör någonting Utan det här tänker jag mer killen Som plockar upp två eh, Vikter va Och går omkring och gör utfall i hela Lokalen, han går runt hela gymmet Och det så det hälsar jag på folk mer mer Vad sa du? Alltså jag har sett den varianten mer och mer nu jag, jag tror, Är det någon modegrej Eller är det, är det något effektivt Ja det, dels så, så var det ju Han Ross Ross från Vänner Han började ju med det i, På Gold Gym i, i LA Och sen, sen så spred ja. det själv Över hela världen uh, så, Jag menar du, du, du får Benträning Du får uh, du får liksom känna luften Den friska fläkten i ditt ansikte När du går omkring där du, du, du är social, du snackar med folk Skapar nya kontakter Och så. Här. så det är ju en bra övning Det är det Jag köper, jag köper den här stålstaden Helt och hållet ja, ja Vidare då så har vi nybörjaren Påminner lite om den Den som tittade på där han är helt enkelt dålig Han suger det är liksom, Han kan inte någonting mm. och, eh, Vad kallar du den här sa du? Nybörjaren Ja ah. ah. Ja. Så att, eh, Det viktiga här är Man ser ju hur de, de Kan inte göra en biceps curl rätt de, de kliver in i squat racket Det enda på hela gymmet och, och plockar upp Jag vet inte vad där jävla klämma plockar dem upp Och liksom med, med böjd rygg står de och försöker curla va. Här har jag en invändning. Ja. jag absolut jag är inte ingen nybörjare men alltså äh. För äh, men... Man, man är ju ny i början det är ju alla. För att prata som att vi är emot det nu. Ja. Och det är ju inte jag, meningen inte... men eh, jo det är ju lite det. Nej men vad fan. Nej alltså, jag... inte, inte nybörjare är vi inte emot. Jo jag är egentligen emot nybörjare ska jag säga. Det tycker jag. Det är en ganska stark åsikt här jag har. Jag tycker att nybörjare, de kan hålla sig undan. Nej. Vad ja, fan. Jo. Jag tycker nästan det. De, de kan få, vad fan, de kan vara, de, de, vi kan ha ett eget rum till nybörjare då. Ett rum med mjuka saker. Ja, Ja, det kan vi ha. Och så löser. Blir det bra då? Ja, jag är nöjd kan vi liksom skicka in någon där så får de stöd omkring Nej, man ska inte vara för förstående eller öppen eller så här. Nej. Nej. Ja, men om vi går vidare då så har vi Stönaren. Den är en viktig en viktig karaktär på gymmet. Alla bra gym behöver minst en god en, en riktigt schysst stönare. Vad tycker du om denna personerna? Ja, ja, ja, man är ju kluven. Man är ju lite kluven. men säg nu vad du tycker. Ah, ja, men det finns ju de som stönar för stönandets skull. De, de går ju bort. De tycker jag inte om, det, det ska jag säga. Men det, så är det också. Så märker man ju själv. När man släpper ut ett litet ah, så lyfter man ju de här extra fem mm. och halvt kilorna. Det gör man ju. Det går inte förneka det. Ja. Eh, men så tänker jag de som stönar från eh, första repetitionen. Mm. Där är det lite så här ba, ja, men Nej, det Eller vad gör du? Ja, no, okej, okay, det köper jag inte. Men Nej. för jag jag kan nog ändå säga att på vissa övningar när det är jävligt tungt då är jag där. Ja. Alltså typ som man, man vill ha ut det där lilla extra. Ja, ja, och det, det, det har du fan rätt att göra, men jag att det, liksom, liksom. Jag tycker nästan att en person har ett begränsat antal gymstörn. <laughs> Under ett pass. Så hur, många, att, hur många får man ha då? Ja jag säger ju. Vart fall inte mer än 20. Kanske 10. Ja. På ett pass. Ja, jag tror nog att jag låg där på 13-14 idag kanske. Ja. ja men det är väl, det är väl lite i gråzonen. Men det är okej okay, tycker jag. Det är okej. Okay. Mm. Ja okej. Okay. Ja. ja det är bra. Uh, och så går vi vidare. Då har vi en sista karaktär. Här, och det är bästen. Nå. Påminner lite om din med där. Vad var det du kallade den? Tjuren, tjuren igen. Ah. Ja, Påminner lite om tjuren Det här är ofta en ryss eh, Eller östeuropeisk eh, Tjurnacke igen Väldigt grov tjurna tjurnacke En blick som, som säger att Jag skulle kunna bryta dig eh, I tur mm. Ganska enkelt så här. Eh, Ja, Ofta. du menar lite hänsynslös eller? Ja. ja eller kanske inte hänsynslös när man känner dem, det är, det är kanske bara ett hårt skal det vet man inte mm. uh, men, men det är en ganska det är ett ganska hårt skal så att säga mm. uh, du, vill inte, du vill liksom inte möta honom i en mörkränd. Uh, Nej, alltså okej okay. ja, den är ju väldigt lik tjuren, det är den ju Ja uh. Det, det där det skiljer sig är ju, du lade ju till att du eh, ofta ja. är en östeuropeisk eller, ja. eller en ryss Eller en rysk, ja. Det, där tycker jag att, där, det tycker nog inte jag att du ofta är. Du tycker, tycker inte att... det? <laughs> nej, det tycker jag inte. Nej, nej. Nä? Detta, detta kan vara vem som. En, eller, ja. Eller... ja, men då är det väl det, det som är skillnaden mellan tjuren och bästen då. Ja, okej. Okay. Ja, okay. ja. Bästen känns... är ofta ryss. Yes, det köper jag. Aha. Ja, men då så. Eh, ja, det var, mina. det var mina. Ja, men eh, tanken är väl att eh, skinnet Brinn kommer vara en podcast där vi har eh, ett. Eh, ungefär, vi har ett ämne per gång, eller? Ja. ja. Eh, och att avsnitten då blir typ som idag, runt en halvtimme kanske. Ja. Eh, där 20, 20, en halvtimme, beroende på hur mycket vi har att säga om ämnet. Absolut, det stämmer eh. ganska bra. Jag vill ju slänga in en liten cliffhanger på något sätt där. Jag lovade att jag skulle blanda en drink idag. Det har inte jag gjort den. Nej. Men då säger jag så här: Häng med nästa avsnitt. Så får ni höra. Den blandas. Ja, men du ska vi dra det i en Ja, och så ska vi dra en ordvits här. Och sen lägger du på ingen på det. Så tackar oh, vi för denna vecka Ja, då lägger vi på ingen också. Ja, då ska vi se Ja, men du. Ja. Eh, du glömmer inte ordvitsen nu, va? Nej, nej, Jag kör ordvitsen och så är ingen. Ja, Jag förbereder lite bara. Ja. Ja. Då har vi den om eh, <skratt> <blood -lusen. skratt> eh, Ja. Eh, då vill jag, Martin, då får du spela en liten roll här. För då, får du, då ska du svara nej när jag ställer en fråga till dig. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Vet du varför bladlössen är så små? Nej. Nej. Du vet inte det alltså. Du vet inte det. Det är Nej. för att de har stannat i växten. Skinnet rinner. Skinnet rinner. Skinnet rinner. Skinnet rinner. Nu! Ja, Vi ses nästa vecka. Följ oss på Instagram och Twitter att kvinnet brinner. Ja, do it. <laughs> Alla hoppade.